Kilenc. Ha, hú, nyitottam belédi rajtaján, miután a régi tulajdonossal lerendeztem az adminisztrációt a kávézóban. Hatalmasat cippantottam a levendula illatból. Nóri vagyok, nem lopni jöttem! tettem hozzá, miután felmértem, hogy az üzletben néma csend honol. Meglepődésemre azonban nem Éva, hanem Zsuzsa hangja köszöntött. – Az emeleten vagyok, mindjárt megyek, kérsz kávét? – kiabált. – Jöhet, igen. – posat! imádom Zsuzsa néni, de tényleg. – Leültem a fehér fotelbe és elméláztam. Hogy a fenébe lehet az, hogy itt az üzletben akkor is kellemes az idő, ha kint tombol a hőség, mint ma is? Kinyújtóztattam a lábam, és magam mellé tettem a telefont. – Mi a helyzet, Nórikám, jól vagy? – tette le a bögrét Zsuzsa. – Ennél valamit? Laci reggel hozott néhány olívás kiflit. Szerintem névi hagyott belőle. – Nem köszönöm. Amúgy hol van? – A lányom? Igen. Elment festéket venni Tamással. Zsuzsa azonnal észrevette, hogy egy kicsit csalódott arcot vágtam, úgyhogy letette a kávéját, és közelebb hajolt. Látom, hogy valami nyomja a lelked. Megráztam a fejem, de nem lehettem túl meggyőző, mert Zsuzsa folytatta. Tudom, hogy ti egymással mindent meg tudtok beszélni, de lehet, hogy egy öreg és tapasztalt nő elláthat néhány jó tanácsal. A kávézó miatt aggód. Bátor vállalkozás meg kell mondjam. Hol is kezdjem, gondoltam, bólintottam. Nem kis lépés tudom, de Gabival mindent kiszámoltunk jó nagy ráhagyással, és a hétvégén ha minden igazát is veszem a kulcsokat, aztán kezdődhet a felújítás idővel. Zsuzsa összecsapta a kezét. – Ez fantasztikus! Gratulálok! A szüleid mit szóltak ehhez a nagy lépéshez? – Még nem tudják. A tapasztalt rutinos róka nem lepődött meg. Még magamhoz képest is elég közlékeny voltam vele a korábbi beszélgetéseink alkalmával, ha a szüleimre terelődött a szó. Gondoltam, hogy ez nem egy könnyű beszélgetés, de amennyire az elmúlt években követtem a karriered, Szóval sok beleszólásuk nincs az életedbe. Ne aggódj emiatt. Egyébként valószínűleg nem fog nekik tetszeni az ötlet. Szerintem sem. Már előre fázom a szüli napi dráma miatt. Lehet, hogy egyszerűen el sem mondom nekik, úgyis tök mindegy. Anyámat úgy sem érdekli semmi, ami velem történik. El van a saját világában, amelyben neki van egy tökéletesen boldoguló lánya. Aki nem akar férhez menni. Amíg gyerek voltam, az volt a mániája, hogy egy nőnek jól kell férjhez mennie, aztán az, hogy legyen anyagilag független, később pedig az, hogy azért csak családot kéne alapítani. Mindennek én sem tudtam megfelelni, de szerencsére jó néhány éven már nem is akarok, és nem kevés munkámba telt, mire eljutottam idáig. Zsuzsa elmélázva lötyögtette a kávéját a bögréjében. Nekik sem lehetett könnyű, mondta elgondolkodva. Mire gondolsz? kérdeztem. Úgy értem a szüleidnek. Tudom, szegények voltak, ebbe született a bátyám, aztán meg én. Én személy szerint nem tudom elképzelni, hogy egy lakótelepi lakásba két gyereket szüljek. Más volt a világ, legyintett Zsuzsa. Mondjuk jónak mondom, pont annak a nőnek, aki teljesen egyedül nevelt fel egy ilyen klaszlány, mint Éva. Akkoriban nem gondolkodtunk azon, hogy karrierünk meg pénzünk legyen. Szerintem a szüleid is boldogok voltak, hogy kiutaltak nekik egy lakást. Nem mintha ma olyan jó lenne a helyzet az ingatlan piacon, fintorogtam. Néha egyáltalán nem tudom, hogy fognak a mai fiatalok lakást venni. Tudom, hogy Éva sem fog egyhamar elköltözni innen, bár a fene tudja. Talán Tamás megunja a parti romantikát, és előáll valami ötlettel. Gondolod? Zsuzsa felnevetett. Volt benne valami megnyugtató. Mintha mindent látna előre. Okos volt, és tapasztalt. De ő sem tudott mindent. <gül> Mit gondolok? <gül> Néhány éve még azt gondoltam, hogy elvesztettem a lányom Azt gondoltam, soha nem tér vissza Amerikából Aztán tessék, most meg itt lakik a boltomban, És a gyerekkori szerelmével romantikázik És újra fest, tettem hozzá Bizonyám, fontos lépés ez neki, és nagyon örülök Hát, ha idővel visszatér a művészethez Ezek szerint néha követni kell az álmokat Zsuzsa teljesen komoly képet vágott hirtelen, és megszorította a kezemet az asztal fölött. Nem néha, Nori, hanem mindig. Mindig követni kell az álmokat. És tudod, mit gondolok? Mit? kérdeztem világos kék szemétől hipnotizálva. Nagyon jól teszed, hogy megnyitod a kávézót. És ha bármire szükséged van, mi itt vagyunk, nem csak a lányom meg, Gabi, de én is. Számíthatsz rám. Bármiben. Egy pillanatra összeszorult a gyomrom. A saját szüleim vajon miért nem képesek soha kimondani ezt a néhány nagyon fontos szót? Éreztem, hogy könnyes lesz a szemem. Hirtelen elengedtem Zsuzsa kezét, és gyorsan témát váltottam. Ellene itt még valami. <kül> Köszörültem meg a torkom, hogy eltűnjön belőle a gombóc. Mondja, drágám! Van egy ügyfelem, rám bízta a háza eladását, ami nem meglepő, ugye, mivel ingatlanos vagyok. Szóval kicsit zavarba jöttem a témától, de volt egy olyan furcsa érzésem, hogy Zsuzsa talán tud mondani nekem valami okosat. Nálam alapszabály, hogy semmilyen ügyfélel nem randizom, de ez a pasas. Szóval, tetszik neked. Igen, ez a helyzet, bár számomra is meglepő. Nagyot kortyoltam a kávéból, és pont úgy néztem Zsuzsára, ahogy Tini koromban néztünk néhány felnőttre. Vártuk tőle a megoldást. Nem az lenne a lényeg, hogy az előttünk lévő generáció átadja a tudását, hogy nekünk kicsit könnyebb legyen az élet? Vagy a másik megoldás az igaz? pedig az, hogy mindent meg kell tapasztalnunk ahhoz, hogy tanuljunk. Vagy esetleg egy harmadik az igazság. Minden másként történik mindenki életében. Azaz teljesen felesleges, okos dolgokat kérdezni a felnőttektől, mert úgyis másként alakul minden. Zsuzsa egyébként, annak ellenére, hogy nagyon kotnyeles volt és mindig érdekelte a szerelmi életem, nem szórta két kézzel a tanácsait. Amiért kár? mert biztos sok mindent jobban átlátott, mint mi. És el is hívott már ez a Zoltán? Igen. Akkor mi a kérdés? Nevetett újra. Hiszen igen, mondtál. Tehát megszegted a saját szabályodat, és miért? Mert tetszik neked. De még lemondhatom. De nem fogod. Most én nevettem. Nem, valószínűleg nem, ahhoz túlságosan tetszik. A gond csak az, hogy sok értelme nincs, mert néhány hét múlva visszamegy Angliába. Ott él. Van családja? kérdezte Zsuzsa kicsit szigorúbban. Ha lenne, akkor nem randiznánk, ez is alapelvem. Helyes. Igazából nem is tudom, mire számítottam. Hiszen tényleg eldöntöttem, hogy találkozom Zoltánnal. Talán csak el akartam újságolni valakinek, Évának vagy Gabinak. Tudom, hogy az az egyik legjobb része a randiknak, hogy ki lehet beszélni a barátnőkkel, és ezt ne is hagyd ki. Én az öreg csont, csak egy dolgot tudok mondani, Nóri. Olyan fiatal vagy, és olyan szép. Soha sem értettem, miért vagy szingli már évek óta. Randízz ezzel a férfival, aztán majd meglátod. Hát, az ingliségemen nem fog segíteni ez a férfi, hiszen néhány hét múlva már itt sem lesz. Azt sohasem lehet tudni, mondta elmélázva. Sohasem lehet tudni. Néhány hete még Éva is New Yorki lakos volt. Azzal felállt, és elindult felfelé a lépcsőn. Biztos nem kérsz egy kiflit? Én közben nagyon megéheztem. Nem, köszönöm, inkább átmegyek a kávézóba, megnézek még valamit, és csodálom egy kicsit. Te tudod, felőrpintettem a kávémat, és visszakapcsoltam a telefonomat. Két nem fogadott hívásom is volt Krisztiántól. Tudtam, hogy beszélnem kell vele, de most nem akartam ezzel foglalkozni. Köszönöm a beszélgetés, Zsuzsa! Kiabáltam fel a lépcsőn az emeletre. Bármikor, drága! Amint az ajtóban igyekeztem kifelé, és igyekeztem Krisztián hívásait eltüntetni a kijelzőmről, majdnem belebotlottam egy farmeres, szürke pólós pasasba, aki elmélázva bámult befelé. Ahogy meglátott, rám mosolygott. Na jó, tényleg van valami a levegőben, hogy mostanában bármilyen férfi rám mosolyog, zavarba jövök? De ha egyszer ennek a sármörnek csodás barna szeme és szívdöglesztő mosolya van, gondoltam. Amúgy mit keres a levenderben? Megálltam és visszanéztem a fickóra, aki már a boltban nézelődött. tagadás tényleg egy igazi férfi, ránézésre. De már ismertem a típusát. Kicsattan a tesztoszterontól, hevesen tud udvarolni aztán meg, ha úgy tartja kedve, Szó nélkül felszívódik. Semmi új nincs a nap alatt, még a Balaton partján sem. A hónom alá csaptam a táskámat, és átsétáltam a kávézó elé. Néhány méterrel odébb megálltam, és alaposan szemügyre vettem az ingatlant. Mert mint az épületet, amelyel valamit kezdenem kellett hamarosan. Szinte el sem hittem, hogy néhány nap múlva kulcsot kapok ehhez a csodás és mesés helyhez, és onnantól az enyém. Ha tönkre megyek, akár be is költözhetek. Végül is Éva is itt lakik. De talán nem úgy kellene elkezdeni egy üzleti vállalkozást, hogy mi lesz, ha tönkre megy, gondoltam. Áltam a terasz előtt, és legszívesebben azonnal felsöpörtem volna a lehullott leveleket. Viszont még nem volt az enyém, úgyhogy nem dolgozhattam rajta. Pedig annyi terben volt. A biztonság kedvéért belenéztem a telefonom naptárába. Igen, még ott az időpontom az ügyvédnél, akivel a szerződést nyélbe ütjük. A gyomrom tájékáról érkező bizsergés kellemes volt. Megerősített abban, hogy jól döntöttem. Nem volt értelme tovább tibrótni a dolgokon. Elvégre ez amúgy sem én vagyok. Én mindig határozottan döntök, és ha egyszer döntöttem, akkor végigviszem bármi áron. Írtam egy SMS Zoltánnak, hogy van egy ötletem, hol vacsorázzunk. Nem tudtam, hogy vajon elvetem -e a súlykot azzal, amit tenni készülök, de elkezdtem felkészülni az estére. Találkozzunk a házadnál fél nyolckor. Pötyögtem be a telefonba, aztán az autón felé vettem az irányt. Vennem kellett néhány dolgot. Úgy döntöttem, hogy megengedek magamnak egy estét egy férfi valaki tényleg tetszik nekem.